Jó? Tehát Filippi levél, első fejezet, és a 12. verstől fogjuk megnézni. Némi kis ismétlés. Uh, az első 11 versben láttuk, hogy hogyan is kezdődik uh, ez a gyülekezet, a Filippi gyülekezet. Egy kicsit megnéztük, visszatekintettünk egészen az apostolok cselekedetének a 16. fejezetéhez. És aztán beszéltem arról, hogy, hogy maga ez a gyülekezet, és uh, pár között egy nagyon különlegesen nagyon baráti kapcsolat volt. Ugye ez volt az az első gyülekezet, amit Pál Európában elkezdett, és, és hogy majd megyünk később, megyünk tovább a levében látszik azt, hogy ez a gyülekezet volt az egyetlen, aki végig igazából kitartott Pál mellett. A legnehezebb pillanatokban is, a legsötétebb pillanatokban is ott álltok Pál mellett, és, és segítették őt a szolgálatában, és, és biztatták őt az evangélium hirdetésében. És magának ennek a levélnek a témája ugye az öröm. Így lett nevezetes ez a levél. Ugye 19-szer ír benne Pál valamilyen kapcsolatban az örömről, vagy az örömmel kapcsolatban. És e, azt is tudjuk, hogy Pál ezt a levelet a börtönből írja. És mégis mindezek ellenére, hogy Pál ezt a levelet a börtönből írja, Tele van örömmel, tele van hálaadással. És mondtam az első órán, hogy, hogy az a vágya, hogy bízom benne, remélem, hogy, hogy mi is tanulunk ebből, hogy hogyan is tudunk mi is egy örömteli életet élni. Ahogy Pál tudott örömben lenni minden körülmények közepette, azért is, még akkor is, hogyha a börtönben volt, hogy mi is meglássuk azt, hogy, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan is tudunk így örömben élni, hogyan tudunk örömben lenni. És láttok azt, hogy az első dolog talán miért örülni, hogy Pál ott volt az úr jelenlétében, hálát adott és imádkozott. Ugye, hálaadás és imádkozás. Aztán beszéltem arról is egy kicsit, hogy, hogy ez is sokszor elkeserít minket, hogy, hogy, hogy kudarcunk van, hogy, hogy elbukunk. És azt mondja Pála Filipi gyűlökezetnek, hogy, hogy a hatalékvásban, hogy éppen ezért meg vagyok győződ, vagy aki elkezdte benne ezek a jó munkát, az elvégzi Krisztus Jézus napjára. Jézus nem adja fel. Ő nem adja fel velünk kapcsolatban. Mi sokszor feladjuk magunkkal is, vagy erre, de Ő nem adja fel velünk kapcsolatban. És és aztán beszéltünk a végén arról is, hogy hogy legyen ez az igazi szeretet. Ugye ez a szeretet, ami, ami egy nagyon fontos, különleges jellemvonásunk. Hogy, hogy szeretet van bennünk. De ez a szeretet fontos, hogy telve legyen ugye, ismerettel és megértéssel azért, hogy milyen ne legyünk ki, emlékszik, nem, most pénteken is ezt tanítottam. Ugye, fagyú nélküliek ne legyünk. Akik, akiket ugye Krisztus majd megvilágít, vagy megvizsgál, és... E és legyünk olyanok, akik ilyen kifogástalanok arra a napra, amikor majd Krisztussal találkozunk. Tehát nagyon fontos ugye az ismeret és a megértés. Most menjünk tovább, és akkor nézzük majd a 12. verstől. A 12. és a 13. verset olvasom. Szeretném, ha tudnátok testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Hát, ahogy mondtam, egy különleges kapcsolat van pár és a filippi gyülekezet között. Nagyon jó barátok, nagyon, nagyon közel vannak egymáshoz, és teljesen érthető vagy megérthető az, hogy hogy ez a gyülekezet, ez aggódik, ez a gyülekezet aggódik Pálért. Aggódik a, a, az evangélium terjedéséért. Hiszen ő nekik is, ahogy Pálnak, ahogy Pál megismertő, Pál egy ilyen fanatikus volt, egy őrült volt, igaz? Egy igazi Jézus őrült. Hogy ő ment is, akarta hirdetni az evangéliumot. Minden áron. És itt is majd látjuk, ugye, hogy őt nem érdekelte, hogy milyen, milyen szándékkal Hirdetik az Evangéliumot, hogy, azt, hogy valami önző dolog van benne, az annak örül, hogy, hogy elhangzik, hogy hirdetik. És e, ez a gyülekezet egy, e, egy olyan gyülekezet, aki éppen támogatta Pát, aki, aki szintén ilyen volt, aki a szívén hordozta az Evangéliumnak a sorsát, és akarta, hogy az Evangélium terjedjen, terjedjen és terjedjen. És most aggódnak, hogy hé itt van ez az ember, aki egy hatalmas eszköze Istennek, és most börtönben van. És nem csak börtönben van, de az egész, az élettel veszélyben van, az egész szolgálat így veszélyben van. És minden bizonyal nem értették az emberek, hogy hát miért lehet ez? Miért engedi ezt Isten? Miért, miért van Pál börtönben? Isten valamit így elnézett. Isten valamit tehát hogy Isten valamit elhibázott. Hiszen ennek nem szabadna megtörténnie. De Pán itt nyugtatja az embereket, hogy azt szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy a helyzetem az, az, az a minden rendben van. És, és mindaz, ami történik, az az azért is történik, hogy az evangélium az előre menjen. Pár szeretném megnyugtatni őket, bátorítani őket, hogy sem, sem ő neki nincs baja, és sem pedig az evangélium terjedése nem fog csorbát szenvedni. Ugye ilyen esetekben, amikor valamilyen kudarc van, mit keresnek? Amikor valami, vagy valami nehézség van, vagy valamiféle probléma adódik, akkor ott van bennünk óvatatlanul, hogy jaj, mi lesz? Jaj, hogy fogja? Fú, fölkapcsolod a lámpát. Valaki lekapcsolta, nem látok. Azt is. Köszönöm. És, és ott van bennünk rögtön az aggódás. Hogy ha valami szorongat minket, vagy valami szorult helyzetbe kerülünk, akkor jaj, valamit Isten félreértett, valamit Isten árontott Pál azt mondja, hogy semmi baj nem történt. Épp az ellenkezője. Azt gondolom, hogy talán olyan dolog történt, amire talán még Pál sem számított. Amire pár sem gondolt. Hogy talán lehet, hogy ő is azt gondolja, hogy börtönbe kerül, és, és ugye itt vége az egész szolgálatának. De épp az ellenkezője történik. Nem úgy nem állítja meg az evangélium teredését, hanem Éppen még elő is segíti azt, hogy az evangélium terjedjen. Ugye Pál, miről itt ír a testőrségnek a, a, az egész testőrségben, ugye ismerté lett az, hogy ő miért van börtönben. Ugye ezek a katonák, ezek a, a legelittebb katonák voltak. A, a római seregnek a, a legfelsőbb körei. És, és pár nem vesztegette az idejét ott a börtönben, nem ült összetörve a cellány a kis sötét zugában, hanem ő beszélt Jézusról ezeknek az embereknek. Pál ilyen volt. Ugye bement a városba, és akivel találkozott, ő neki hirdette az evangéliumot. És, és talán ő sem gondolt ezt, hogy ebből majd ezt fog következni, de gondolom, hogy tehát az idő, és mindig jöttek az újabb és újabb őrök, és beszélt nekik Jézusról. És ugye ez elkezdett növekedni, ez a szolgálat. Elkezdett terjedni így az evangélium. Elkezdett terjedni, hogy itt van egy ember a börtönbe, és, és ő nagyon érdekes dolgokról beszél. És el tudom képzelni, hogy már sorba álltak a börtönök, hogy ma én akarok pára vigyázni, ma én akarok nála lenni egy kis bibliaórát, egy kis tanítványozás pától. És hogy hallani akarták, hallgatni akarták. És más történelmi beszámolók alapján azt tudjuk, azt tudjuk hogy hatalmas ébredés kezdődött ebből, hogy nagyon sokan megtértek azon keresztül, hogy Pál ott volt a börtönben. Nem is gondoltuk volna, nem is gondolt szerintem Pál nem is gondolnánk, hogy egy ilyen helyzetben hogy ez az evangélium terjedését szolgálhatja. Képzeld el ezt a helyzetet, hogy mondjuk bekerül Pál a börtönben, és Isten megkérdezi, hogy Pál, hol vagy most? a börtönben. Mi van a, a kezeid ügyében? Mi, mi van a kezedben, a kezeden? Mik a lehetőségeid? Hát, ura, láncok. Láncok. Akkor most ezt fogom használni. És csak ha belegondolsz, visszavisszanézz, csak az evangéliumait, de hogyha aztán később, még tovább vissza az És Isten milyen sokszor használta ezt emberek életében, hogy milyen a te helyzeted, mi van a te kezed ügyében, milyen a te körülményed? Hát, akkor azt fogom használni. Pál, Pál, Dávid és paritjával végzett ugye, az ellenséggel, a, a góriáttal. Gedeon a cserépedényekkel. Jézus, hogy sokasította meg a halakat? Ugye ez az öt kenyér és ez a két hal. Mi volt ott a kezük ügyében? Uram, nekünk nincs pénzünk, el kéne menni való, hogy küld haza az embereket. Mitek van? Ezt már megnéztük ugye nemrég a János Evangémában. Mitek van? Ez van, a... De, uram, csak ez van. Akkor ezt fogom megadni. Ezt fogom, ha kell, szorosítani És ezt fogom használni. Pálnak a börtönt használta, a láncait. Azért, hogy pál győzelmet arasson. Azért, hogy az evangélium terjedjen. Mi a mi helyzetünk? Mi a te helyzeted? Hol vagy most? Mi van a te kezeid ügyében? Mi, mi az, amire esetleg te úgy gondolsz, hogy meg vagyok kötözve? Hogy meg vagyok kötözve? Isten azt akarja használni. És tudod, azt gondolom, hogy lehet, hogy valószínűleg Sokkal többünk van, mint Pálnak. Tehát több lehetőségünk, több minden van a kezünkben. Isten azt akarja használni. Lehet, hogy mi most ezt úgy éljük meg, hogy de hát ez olyan kevés, uram, ez olyan semmi. De Isten azt akarja használni. És meg fogja áldani. Ismerté lett az evangélium. Azáltal, hogy Pál engedte ezt, hogy azt használta, ami van a kezei ügyében. Milyen nagy bátorítás ez, hogy, hogy nem áll meg az életünk a körülményeink miatt. Nem kell, hogy megálljon. Amiben, amit te annyira szeretnél, amiben otthon vagy, nem biztos, hogy meg kell annak állnia. Hanem Isten akar abba előrevinni téged. Miben vagy? Az van. hogy csináld azt. A, az a picike van, az úgy értek, hogy olyan kevés. Akkor csináld azt, Isten meg fogja állni. És biztos vagyok benne, hogy Pál nem gondolta ezt. Biztos vagyok benne, hogy Filippi gyülekezet, ledöbben vált ezelőtt. Micsoda ezt használja Isten, és is, hogy ébredés van, és hogy ez ott a magba, ahol a, ahol a császár van, ahol akitől annyira félünk, és ott van ébredés. És azok az emberek térnek meg, akiktől a legjobban a kotonák. És azokat Isten, azok felé kinyúl. Ha, micsoda nagy dolog. Ismertélet az egész testvérségben mindenki más előtt, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Milyen bátorítás ez. Vizsgáljuk meg az életünket. Vizsgáld meg, mibe vagy. És Isten akarja ezt használni. Menjünk tovább, 14. vers. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat verítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igényét. Pál, ez még egy lapáttal, még, még nagyobb bátorítást ad a filippieknek. Nem csak az a következménye, hogy, hogy az evangélium terjed így is, hanem az is, hogy mindaz, ami történik Pállal, az felbátorítja a körülötte élő hívőket, és elkezdik még bátrabban hirdetni az evangéliumot. Hogy ez így, ez így spanolta őket, így turbozta őket, hogy wow, Pála ez van. És hogy ez történik, hogy hú, gyerünk, hát akkor ne hátráljunk meg, akkor ne ijedjek meg, ne féljek, hanem megyek, menjek és tegyem én is. Nem is gondolnánk talán, talán pár sem gondolta ezt, hogy milyen súlya van annak, amit ő tesz, vagy ahogy ő ér és talán sokszor mi sem gondoljuk azt, nem veszük észre, hogy, hogy milyen súlya van annak, ahogy élünk, ahogy te élsz, hogy viselkedsz az iskolában, a munkahelyeden, a családodban, ahogy mondjuk elhordozol egy nehézséget, ahogy, ahogy végigmész mondjuk az életeden, ahogy mondjuk fiatal vagy, és megállsz tisztán, és nem mész bele azokba dolgokba, mint ebben egyébként a világ, és hogy ennek súlya van, ez, ezt az emberek látják. Ez nem csak súlya van, ez világ világít, ez ragyog ebben a sötét világban. És, és tudod, sokszor, hogy ezek azok, amik felbátorítják az embereket. Ahogy mi éljük az életünket, a Krisztussal való életünket, és hogy ez meglátszódik az életünkön, az elkezd másokra hatással lenni. Az, azok felbátorodnak és cselekszenek. Tudod, milyen érdekes, ami megadta nekünk a végső és hogy ide költözünk Győrbe, az az volt, hogy hallottam egy fiatas fiút tanítani, arról, hogy ők mentek Kirgizisztánba azt hiszem, valami régi orosztak köztársaságban, oda költöztek. Hát nem akarok, de azt már két pici gyerekük volt, és akkor a feleség már állapotos volt a, a másik kettővel, mert ikreket vártak. És költöztek egy ilyen helyre. És, és ott még azért kicsit ilyen föld alatt ez az egész, de iszonyú éjség volt. Ami, hogy ez a fiú beszélt arról, hogy hogy mi történik, hogy hívják őket városról városról, hogy tartsanak bibliaórákot, hogy szomjazták az evangéliumot. És tudom, amikor ezt hallottam, és hogy én bennem is bennem volt ez a vágy, hogy menni és vinni az evangéliumot, és, és Isten szolgálni, és kezdeni új munkákat az országban, de ott volt bennem ez a félelem. De mi lesz a gyerekekkel? Jaj, hogy fogják ők ezt levenni, ezt az egészet? És tudod, hogy hallottam ezt a fiút, hogy beszél arról, hogy ők hová mennek, pici gyerekekkel, úgyhogy a felesége terhes, az ikrekkel. És, és ez nagyon megmaradt bennem, hogy azt mondta, hogy hát ott nincsen McDonald's. És így eljöttünk győrbe, és itt van három. És tudod, úgy, úgy megfedődtem egy picit, vagy elszégyeltem magamat, hogy hát Peti, ezen gondolkozol. Te csak száz kilométert utazol. Ő több ezer kilométerre lesz a hazájától, a családjától. Én beülök az autóba, és másfél óra alatt én otthon vagyok. A családomnál. És, és tudod, ennek a fiúnak a hite, a bátorsága, az felbátorított engem. És azt mondtam, hogy hát, ha ő megy, ha ő oda elmegy, akkor én ne tudjak eljönni dorogról a, a győrbe. Hát viccelsz. Hát nehogy már. És akkor azt mondom, hogy na, gyerünk. És ez nagyon-nagyon bátorított. És tudod, Isten úgy mi életünket akarja használni, hogy bátorodjunk egymás életén, ahogy megírjuk a hitünket. És ahogy, ahogy éled, az hatással lesz másokra. Hívőkre és nem hívőkre is. És még lehet, hogy az a szorult helyzeted is, ahogy vagy. És csak az, hogy jössz gyülekezetben. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy én csak jövök, én csak itt vagyok. Ez nem jelent semmit senkinek, de ez nem igaz. Ebből hidd el, hogy nagyon sokan bátorodnak, hogy itt van, és jön. Ő itt van, és mindig itt van. Minden vasárnap itt van, minden pénteken itt van. És az bátorító. Ez az ember egy hűséges ember. Ez az ember egy kitartó ember. Ez az ember szereti az ugat. És ez bátorítani fog másokat. És ne gondold, hogy ez, ez nem látszódik. Vagy akár a családodban is. Látjuk, hogy ezt mondják, hogy te olyan buta vagy, hogy ide jössz. És ezzel tölted a péntek estét meg a vasárnap délutánodat. Hát miért nem vagy valahol máshogy? Miért nem keresel egy nőt, egy férfit, vagy egy kocsmát, vagy egy bulit, vagy nézed a focit, nem tudom hogy a forma egyet, azt majd nézzük, mert ez csak azért, mert később van, de nem szoktuk nézni egyébként. De az bátorítás, ez hatással lesz az emberekre. Nézd meg itt, hogy Pál azt mondja, hogy bizalmat merítettek ebből, felbátorodtak az emberek, és félelem nélkül hízni az evangéliumot. Látod? Isten nem rontott el semmit. Isten egyáltalán nem rontott el hogy, hogy pál börtönben van. Ő tudja, hogy, hogy mi az, mi felbátorítja az embereket. Lehet, hogy a pálok szabadon van, akkor az emberek azt mondja, hogy nem, hogy pál megcsinálja. De nem, hát, hát, Isten mennyire jól megtervezte ezt az egészet, mennyire bölcs, hogy ez a szorult helyzet, ez milyen sok embernek az életére jó hatással van. Menjünk tovább, olvasjuk a 15-től 18-ig. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére beüldeltettem. Azok pedig számításból, mert nem tiszta lélekkel hitték a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármilyen módon, akár színvelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt, még inkább örülni fogok. Pál, uh, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős vezető volt, egy nagyon határozott, nagyon kemény volt. Olyan ember volt, akinél azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben én nem volt kecmec. Hogyha te vele akartál szolgálni, akkor ott menni kellett. Ugye látjuk ezt az apostolok cselekedeteiben, hogy Járos Márk ugye ott hagyta egyszer őket a szolgálatban, és Pál ezt úgy megjegyezte, úgy elmentette oda-hátra, és amikor volt, ez elővette, hogy, és nem azért, mert úgy haragtartó ember volt, de a szolgálattal pár szerintem így nem játszadozott. Ott azt, nagyon komolyan vette, És, és szerintem ezért nagyon-nagyon sokan szerették, viszont nagyon sokan utálták is ezért, és nagyon sok ellensége volt. E, és azok, akik az ellenségei voltak, vagy nem kedvelték párt, szerintem most azt gondolták, hogy Hey! Tapsolt a körömükbe. Eljött a mi időnk. A nagy pál börtönben van Isten képöckölt Most jön a mi időnk is. Mi leszünk helyette a nagy apostolok. És valószínűleg egy ilyen hátsó szándékból, hogy bántani akarták őt, vagy akarták ezt az elismerést, ezt a hírnevet. Mert párnak volt hírneve, párt ismerték. És, és vágyódtak erre. És ugye, azt gondolták, hogy nem majd ezt most megszerzik. Valószínűleg ezeknek az embereknek sokkal fontosabbak voltak a személyes célok, ambíciók, mint maga az evangélium. De Pál ez az egyetlen nem érdekelte. Még Pál még ebből is kihozza a pozitívumot, ebből is jót lát, ebben is jót lát, hogy hát én örülök. mert ez az én szívem hogy az evangélium az hirdetve van. Hogy velem mi van, hogy az én nevemet vésike fel a márványtáblára, engem az nem érdekel. Hogy az evangélium hirdetve van, az a lényeg. És ugye ő teljesen hátralép, hátra vonul, és őt nem érdekli a személyes, bántos, személyes konfliktusok. Pár túllépett azon, hogy nem szerették, vagy nem kedvelték őt. És tudod, ez egy nagyon jó lecke, mert Tőleg, ha, ha szeretnél szolgálni, vagy a szolgálatban vagy, és ha sikeres is vagy a szolgálatban, sikeres leszel a szolgálatban, vagy elég esetleg, hogyha ha sikeres vagy, vagy győzedelmes életet élsz, ha úgy egy jó életed van, hogy Isten megáld és, és jól mennek a dolgaid, akkor emberek valami élet, még keresztények is, nem biztos, hogy kedvelni fognak. Nem fogják kedvelni a szolgálatodat amit teszel. De igazából erre fel lehet készülnünk. Vagy ez, ez ne érjen váratlanul. Ne érjen e, e, meglepetésképpen. Mert ez meg fog történni. E, ilyen történik. És, és nem, nem értem igazán, hogy miért. De sajnos talán az emberi büszkeség, meg a, meg a bűn, hogy, hogy, hogy még hívők is keresztények is, ugye ilyen féltékenyek tudunk lenni egymásra a másiknak a sikerére. Pedig ugye az lenne a cél, hogy Isten megáldotta őt, Isten győzelmet adott neki, Isten áldásokat adott az ő szolgáltában, akkor Isten áldja, akkor az növekedjen, annak örüljünk, mert az evangélium terjed, mert emberek megtérnek és felnevelkednek, és, és esetleg lehet, hogy nekünk kell változnunk, és nekünk kell tanulnunk ebből. De ha, ha gyűrölni fognak, vagy ha nem leszel kedvelt, akkor, akkor nem kell ezen meglepődni. Menjünk tovább, olvasjuk a 19-estől a 20. versig. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a tikönyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom, és remélem, hogy semmiben nem, sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztus egészen nyilván Nyíltan fogják magasztalni? Én értem. Akár életben maradok, akár meghalok. Érdemes elgondolkozni azon, csak egy picit egy hátra lépni, és elgondolkozni azon, hogy hogyan gondolkodik Pál mindenről. Hogy ránéz az életére, a körülményeire, a helyzetére, és... Azt mondja, hogy abban bízom, az a reményem, hogy mindezen keresztül Krisztust fogják felmagasztalni. Itt vagyok a börtönben, itt vagyok ebben a helyzetben, itt vagyok a, a legrosszabb helyzetben, amiben kerülhettem, tehát hogy te is így gondolkozol, és úgy nézni rá, hogy Uram, hogyan tudsz ebből, hogyan? Hogyan, hogyan lehetséges, hogy ebben a helyzetben Krisztus fel legyen magasztalva? Már ez a kérdés eléggé megszígyenítő, mert általában én nem erre szoktam gondolni. De ez mennyire elképzel, én, én elképzelhetetlen időnként ez, hogy erre gondolni? De nézd meg, Pát, hogy hogy erre nézsz, hogy Ebben a helyzetben hogy tud hogy lehetséges, hogy Krisztus fel legyen magasztalva? És tudod, az igazi örömének az egyik forrása az, hogy ő így gondolkozott. Hogy, hogy hogy jön ebből ki Krisztus? Mert tudom, hogyha ő ebben megdicsől, az én számomra is áldás lesz, és én ebből, én magam is ebből jól fogok kijönni. Hogy az így vonni fog engem is, az én életemet is. És nagyon érdekes maga ez a szónak a, a jelentése, hogy, hogy magasztaltatni. E, azt jelenti, hogy nagyját tesz, vagy nagynak nyilvánít, e, vagy átvitt értembe azt is használni, dicsőít, magasztal, vagy megnagyob, megnagyobbít. Nagynak mutatni. Ezt jelenti az eredetiben. Azt is jelenti, hogy a távolit közelre hozza. Olyan, mint egy egy tápcső. Hogy ami messze van, azt ugye közelebbé teszi. Vagy a láthatatlant, az, vagy a felismerhetetlent, azt felfedezhetővé, vagy, vagy, vagy megismerhetővé, meglátható, vagy láthatóvá teszi. Csak gondolkoz mit jelent ez? Öh, hogy Pálnak az életén keresztül Isten láthatóvá lett. Pának ez volt a szíve. Uram, ebben a helyzetben az én életemen keresztül bárcsak láthatóvá lennél. Hogy, hogy az embereknek Isten ugye nagyon távoli, pedig nem az, de Istennek Isten úgy, most emberek úgy érzik, hogy Isten annyira távoli. De bárhogy van, csak most ezen keresztül lennék egy távcső az embereknek, amin keresztül meglátják Istent. Felismerik. Hogy az a távoli, az közeli lesz számukra. Hogy az, ami annyira láthatatlan, megismerhetetlen, vagy felfoghatatlan, az ott fog állni a szemük előtt. És meglátják. És felismerik. És látod, hogy azzal, ahogy Pál megérte ezt a nehézségét, ahogy ő gondolkozott erről, ahogy ért, ahogy szent a magát, azzal láthatóvá tette Istenet. Egyszerűen nem tett semmit, csak járt Istennel. Csak ott volt közel Istennel. És mi történt? Az emberek látták Krisztust. Egyszerűen Pál egy távcsővé vált. És azt mondták, hogy ha, kiről beszélsz Pál? Hogy ez, elke, ez, ez érdekel engem. Ez foglalkoztat engem. Mert a nehézségeit ugye így élte meg, hogy odaszánta magát. És tudod, azzal ahogy mi megéljük az életünket. Menj, és most lesz igazából, menj érthető az a mondat, amikor valaki ezt mondta, hogy hirdesd az és ha kell, akkor használj szavakat is. Tanács Jézis Szent Ferenc mondta, nem vagyok benne biztos. De, de így, így igazából meg tudjuk még jobban érteni ezt a mondatot, igaz? Hogy, hogy csak éljük az életünket. Ha van nehézség, akkor abban, ha nincsen, akkor úgy de igazából, hogy éljük az életünket, ha istenfélűek vagyunk, oda magunkat, fiatalként azt mondom, hogy én, én ragaszkodok Istenhez. Én úgy élek, ahogy, ahogy ő mondja. Én, én nem adom oda magamat. Én, én nem megyek bele ezekbe a dolgokba, mert belemegy minden fiatal. Én tisztán tartom az életemet. Én, én szent akarok maradni. Én úgy nevelem a gyerekeimet. Én, én úgy élem a házasságomat. Én, én úgy járok a családommal, ahogy, ahogy ezt Isten akarja. Nem válok el a férjemtől, a feleségemtől, mert esetleg problémánk van, hanem dolgozok rajta. Meg akarom oldani. Én, én kitartok ebben. Én megyek, én hűséges vagyok. És keresem az Urat. Az látható lesz. És az emberek meg fogják látni Istent az életünkben. És arra fel fogják kapni a fejüket, hogy mi ez? Hova jársz? Mi az a gyölekezetre? Ki ez a Jézus? Tudod, ez garantált, hogy meg fogják kérdezni. És Pának ez volt a szívem, hogy, hogy bárcsak, bárcsak ez megtörténne, bárcsak láthatóvá lennél az én életemben, hogy lássanak engem. És soha nem gondoltam erre én így. De, de imádkozzunk ezért, szerintem, imádkozzatok ezért magatok, hogy Uram, hogy ad legyek egy ilyen távcső az embereknek, hadd legyek egy, egy olyan, aki közel hozza őket. Mert tudom, hogy erre van szükség az embereknek. És tudom, hogy, hogy ha Istent megismernék, akkor azt mondják, hogy ez az Isten egy isten. <gül> hogy, hogy amikor van-e valaki az életedben, akire azt mondja valaki, hogy az az ember, ez olyan furi. Tehát te megismered, és tudod, hogy nem, egy nagyon jó ember, egy nagyon jó srác, meg csak ismerd meg. Ugye hányszor vagyunk így, nem? Á nem, az olyan furi. De én megismered. Gyere, csak ülj le, beszélj vele egy negyed órát. Tudtél, hogy haverok lesztek, Mert tudod, hogy milyen. És csak ha látnák az emberek, ha megismernék azt, csak imádkozunk azért, hogy, hogy az életünkön, az életünk had legyen ilyen. Hadd lássák, hadd legyünk távcsövek az embereknek, és hadd lássanak meg rajtunk, hadd meg rajtunk keresztül Jézust. Nézzük a 21-es verset. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ez egyik olyan iggevás, amit milyen sokszor írunk, és nem baj, gyere! És ez az egyik olyan kis kincs, ami kijött ebből a, ebből a nehéz helyzetben, Pábor. Hogy ugye ezt mondtam az előző órán is, hogy, hogy mikor jön ki belőlünk, mikor jönnek ki belőlünk azok a dolgok, amik igazán értékesek. Mik, mik azok az idők, amikor, amikor nagyon közel vagyunk Istenhez. Amikor olyan nagyon jól meghalljuk az ő szavát, amikor nagyon közel érezzük magunkat hozzá, ugye ez akkor van, amikor ott vagyunk az alatt a prés alatt, amikor, egy, amikor nyomás nehezedik az életünkre. És, és ilyenkor jönnek ki ezek az igazán zamatos, értékes dolgok. És ez a levél is egy ilyen levél. Hány ilyen kis, kis mondat van benne? Mert nekem az élet tisztus, és a meghalás nyereség. Uf, milyen sok minden van ebben a mondatban. De hogy jött ez ki? A nehézségben. És bár utáljuk, és nem akarjuk, de Isten, akkor, akkor fogjuk a leginkább megismerni őt. Akkor leszünk a legközelebb ő hozzá. És sok ilyen kis mondat van, vagy lesz ebben a levélben még. És hogyha egy picit elgondolkozunk ezen a kis mondaton, eljátszadozunk ezzel a mondattal, úgy szétszedegetjük, hogy ha igaz ránk az első fele a mondatnak, mert nekem az élet Krisztus, ha ez igaz rád, akkor a második fele is igaz lesz, hogy a meghalás is nyereség. Hogy akkor tudod, hogy, hogy nincs semmi tragédia, nincs semmi baj. Meg megyünk az Úrhoz. És az első, az utolsó lélegzetvételem itt, de a következő már ott lesz a mennybe. Hogy Isten átrak az egyik kezéből a másikba. És nincs vesztesség, nincs semmi baj, hanem Krisztussal leszek. Sőt, ahogy bár mondja majd, sokkal inkább jobb. És az nyereség. Nem lesz semmiféle vesztesség vagy kár az életemben. De ha az első fele a mondatnak, ha neked az élet, ha nekem az élet nem Krisztus, akkor a mondatnak a második fele, akkor a halál az nem lesz nyereség. Hanem a halál az tragédia lesz. És ezért fontos, ugye, hogy nekünk az élet az Krisztus legyen. És, és így lesz csak igazából a halál nyereség. És tudod, nézhetjük úgy is ezt a mondatot, hogy, hogy mi nekünk az élet. És hogy krisztus az élet. És hogy hú, biztos Petinek, biztos. Há, szerintem nagyon kevés embernek. De ez a cél... Hogy, hogy az élet az Krisztus legyen, és hogy egyre inkább foglalja el a szívünket. Hogy egyre inkább és inkább adjuk át neki az életünket. Visszanézek, akkor biztos, hogy sokkal több van most bennem Krisztusból, mint régen. De még, még most sem merném azt mondani, hogy hát nekem az élet az Krisztus. Tudom, hogy nagyon sok minden más fontos dolog van. És talán lehet, hogy még, még a haláltól is az ember egy kicsit fél, vagy, vagy így idegen tőle, vagy, vagy retteg tőle, De, tudod, az igazi titka az örömnek, az ebben a, ebben a mondatban van. Ha igazi örömöt akarsz, ha igazi tartós maradandó örömöt akarsz, akkor, akkor ezen a mondaton gondolkodj. ha ha az életed Krisztusban van, ha neked az életed az Krisztus, ha ő a célod, ha őt akarod, akkor igazi örömöd lesz. Mert ránézsz, pár, aki ezt mondja, és párulátlan képzel, hogy ő neki ő tényleg ezt őszintén mondta, hogy nekem az élet az Krisztus. És ő neki tényleg öröme is volt. És tudod, ezért mondom azt olyan sokszor, hogy legyél ő vele, hogy legyél Krisztusban, hogy őt tanulmányozzuk hogy az igét olvasni, hogy ő vele, ő vele betölteni az életünket, a mindennapjainkat. Mert e, ő az örömnek a forrása, hogy őtől jön minden, és ez az igazi titka az örömnek. Semmi másban ugye nem fogjuk meglelni, megtalálni. Kereshetjük, kutathatjuk, megpróbálhatjuk de nem fogod megtalálni az örömödet máskont, csak ő benne. És, és amennyit csak tudsz, ami lehetséges, ezt leél ő vele. Ezt tölts ő vele be az életedet, és nem mással. Mert hogyha az életed a pénzed, ha az életed az emberek, ha az életed a szolgálatod, ha az életed a nem tudom micsoda, akkor akkor nem lesz örömöd. Akkor nagyon csalódott leszel, nagyon kiábrándult leszel. De Jézusban igazi öröm van. Jézusban maradandó, van, maradandó öröm van. És csak legyél vele. És hogyha ha nem voltál vele, ha egy kicsit másba kezdted el keresni, vagy ha felismerted ezt, akkor, akkor engedd ezt el. Akkor engedd, hogy Jézus visszajöjjön. És hogy ő legyen maradítanul az örömünknek a forrása. És fejezzük be a 22. verstől, 20, és a végig a részvégeig. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb mindennél de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok minnyájtokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megélet nálatok. Csak hogy a Krisztus Evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár megyek, és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy meghátok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz. Mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. És hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most is rólam hallatok. Ha Krisztusban vagy, ha ő benne hiszel, és átadod az életedet, akkor lesznek ellenfeleid, ahogy már ezt mondtam, és lesznek támadások és nehézségek. A nehézséget, vagy a szenvedések, azok teljes normális, mó, normális dolgok az Istennel való járásunkban. Azt látjuk léte nyomon az igében, hogy Isten megengedi ezeket. Azt látjuk, hogy nem csak megengedi Isten ezeket, hanem, hanem ezen keresztül formál minket. És nem csak úgy formál, de másokra is ez hatással van, ahogy látjuk itt Pála életében. És ahogy mondtam az előző órán is, és ez szerintem nagyon fontos dolog, hogy sokszor nem a körülményeink változnak meg, hanem mi változunk meg. Sokszor nem is a körülményeinknek kell megváltoznia, hanem nekünk, a mi szívünknek, a mi gondolkodásunknak. Hogy nézek erre a helyzetre? Ilyen, hogy, ahogy ma is láttuk. Hát, én soha nem gondoltam még így, hogy Isten dicsőjön meg ezen keresztül, vagy legyen fel ezen keresztül. Hoppá! Lehet, hogy nekem kell kicsit megváltoznom. Lehet, hogy nekem kell egy kicsit másképp gondolkoznom. De azt is olvasjuk itt, hogy Isten nem csak megengedi, hanem ez egy kiváltság. Ez egy kiváltság. Látjuk hogy jöjjjön, és azt mondod, hogy ó, oh, köszi, én nem kérek ebből. De tudod, sokszor, <gül> sokszor én azt látom, hogy, hogy a mi makadságunk, a mi keménységünk, hogy ez ellenszegülésünk csak még ront a helyzeten. Hogy már rég lehet, hogy kijöttünk volna, vagy nem lenne olyan nehéz az a helyzet. Csak mi, mi nem adjuk meg magunkat. Mint Jónás, igaz? Nem kellett volna három napot lenni a... Nem tudom, a egyszetes hal gyomlát, vagy a, a jó kis gyomorsakban ott mártózni három napig. Nem? Isten nem akarta ezt? Ő ment. Az ellenkező irányba. Sokszor mi is ilyenek vagyunk. Á, ah, Uram, merre mondod? Nyugatra? Oh, akkor én megyek keletre. <gül> és szaladunk. De én nem, Uram, mert te ilyen vagy és olyan. Na, Isten elvégzi úgyis. És sokszor ugye mi visszük magunkat egy sokkal rosszabb helyzetbe. Mi sodorjuk magunkat a keménységünkkel. És ahelyett, hogy esetleg meglátnánk, hogy Uram, mit akarsz? Hogy, hogy megtanulhatjuk azt, és hogy lehet ez akár egy kiváltság is, hogy lehet ez akár egy hatalmas dolog is az életünkben, hogy Krisztus láthatják az emberek bennünk, rajtunk keresztül. Tudod, a legnagyobb kincs az, amikor ilyen helyzetekben egyrészt meglátjuk Krisztust, és halljuk, látjuk őt, szól hozzánk, bátorít minket. És a másik kiváltság az, amikor az emberek azt mondják, hogy ezen keresztül én Istenhez közelebb kerültem. Amikor ezt hallod, amikor ez történik, az a legjobb dolog szerintem az életünkben. És akkor azt mondjuk, hogy hát az mindent megért. Mindent megért. És szerintem Pál is így volt ezzel, hogy én mindent odaíté, odaadok ezért, hogy én mindent kárnak és szemétnek ítélek csak. Hogy Isten engem használ, hogy Isten ott van az én életemben, hogy én őt megismerhetem, és rajtam keresztül megismerhetik az emberek. A római levében Pál azt mondja, akik pedig Istent szeretik, azoknak minden ha a javukra szolgál. És fejezzük be ezzel, ezzel a bátorítással, hogy ha szereted az Urat, akkor ő mindent a javadra fog tenni, a javadra akar munkálni bármiben is vagy, bármi is vár rád. Imádkozzunk. Mennyi, atyánk, köszönjük neked ezt a ezt a levelet. Nagyon köszönöm ezt a kis rövid levelet, de mégis tényleg mennyire sok kincs, mennyire sok mély, igaz dolog van benne, ami olyan sokat lehet gondolkozni, ami annyira elgondolkodtató, ami sokszor tényleg megfed és és oda visz, hogy, hogy tényleg átgondoljuk, hogy merre is tart az életünk, hogy merre, is, merre is akarunk menni, és mit akarunk behozni az életünkbe. Uram, én nagyon köszönöm neked ezt az időt, és köszönöm, hogy, hogy szeretsz minket, és köszönöm, hogy, hogy használni akarod az életünket. Köszönöm, hogy, hogy világíthatunk, köszönöm, hogy a mi egyszerű életünk ez akarod használni. És azért imádkozom, Uram, hogy Hadd legyünk ilyen távcsövek, hadd legyünk olyanok, akik közel hozzák az emberekhez, közel közelhozzuk azt, aki vagy, Uram, az embereknek. Hogy mi tudjuk, hogy nem vagy távoli, mi tudjuk, hogy nagyon is közel vagy. De Uram, hadd mutassuk be az embereknek, hogy tényleg Te itt vagy velük, körülöttük, hogy akarod őket. Hogy te annyira közel jöttél az ez, amennyire csak lehettél, hiszen, hiszen itt voltál Jézus a Földön, hiszen meghaltál a bűneinkért, az ő bűneikért is. Köszönöm Jézus, hogy, hogy te ennyire ilyen közeli vagy, hogy ennyire megismerhető vagy. Imádkozunk Uram, hogy így, így hújanak le ezek a leplek, ezek a hályogok, a, a vakság az embereknek a szeméről. Hogy meglássanak téged, Uram, és hogyha bennünk van ilyen, ha bennünk van ilyen vakság, akkor, akkor roncs le azt, akkor, akkor szakítsd fel, hogy hadd lássuk meg azt, hogy te, te itt vagy, hogy te közeli vagy, hogy egyáltalán nem vagy távol. Köszönöm, hogy csak egy imányira, egy kiáltásnyira vagy hozzánk. És köszönöm, hogy amikor mi közeledünk hozzád, akkor te közeledsz hozzánk. Köszönöm, Uram, hogy, hogy szeretsz minket. És imádkozunk, Uram, hogy áld meg a városunkat, áld meg a, a népünket, áld meg a családunkat, Uram, áld meg ezt a környéket, hogy sokan sokan megismerjenek. És imádkozunk azokért, akik, akik, akik szoktak jönni, akik, akik felé szolgálunk, Uram, akik, akik felé kinyúlunk az elmúlt időben, vagy a következő héten. Uram, kérünk, hogy szabadíts meg őket, és mutasd meg nekik magadat és hadd jöjjenek hozzád, hadd térjenek meg, hadd csatlakozzanak a Te egyházathoz, Úr Jézus. Kérünk, hogy hozz aratást, hozz ébredést ebbe a városban. Köszönjük, Urunk, és, és imádkozunk, Uram, még egyszer, hogy tarts meg a gátakat, Uram, védelmezd meg ezt a várost és ezt a környéket és az egész országot, Uram, hogy sehol ne történjen semmiféle katasztrófa, és adj, adj erőt, adj bölcsességet az embereknek, akik döntenek, akik dolgoznak, Úr Jézus, erre kérünk a Te nevedben. Ámen.